wajadi wanawake wengi hasa wajawazito wamekuwa na mkanganyiko wa hisia hasa pale zinapokaribia zile siku za kujifungua wapo ambao wanapatwa na wasiwasi na wengine hukubwa na furaha kubwa kupitiliza lakini wengine wanakuwa na mawazo kwamba e, siji kama mtoto nitampata, au mwenyewe itakuwa viti baadaye hali ya uchungu itakuwaje na maswali mengi kweli kichwani kiasi yes, kwamba wengine wanaleta hata wakaasili katika hiyo Leo leo mada ambayo tutakaizungumza hapa sambaba na hilo msikilizaji pia tutazungumza kuhusu matunzo ya mtoto mchanga mara baada ya kuzaliwa Mimi nalenga zaidi katika kuwasaidia wale wanawake ambao wamejipungua nyumbani au wengine wako mbali na kituo ili waweze kufahamu nini tafanya zaidi Basi leo Dr. Armanwa Ripaguta kama kawaida bingo wa magonjwa wanawake hapa nchini tutazungumza naye kuhusiana na hilo. sasa Kama nilivoeleza leo hii tutazungumzia kiafauti tofauti anazozipata mama mzito hususan kabla ya kujifungua. Na hii labda niseme tu hapa, doktor tunamwangalia saibu yule mwanamke ambaye ndio mara yake ya kwanza. Sasa tunafahamu kwamba mwanamke anapokuwa mzito anakuwa na mawazo mengi. Lakini katika siku hizi za mwanzo, miezi hii ya mwanzo mpaka miezi mwezi wa saba wa nane anakuwa bado yuko kidogo yuko normal au yuko kawaida. Saikolojia. Unapofika sasa ule mwezi ambao unafahamu kabisa ni lazima mjisengue. E, mara nyingi anakuwa na hisia tofauti katika mli wake na pia katika mawazo yake. Sasa hii inasababishwa na nini? Labda tuanze hapa. Kwa urithi niseme i e, eh e, e ni hali ya leo ya uzito kwanza lazima mtu ambaye kama wanasema video kupanga mimi nataka mimba mka kesho au mwezi jao kwa hiyo mtu yote ambaye anapanga au anapata hiyo hali ya kupanga akisema kwa mimi nataka mimba nami nini ataanza labda kama kuna uwezekano akenda kwa udumu aza akaoja kwa mimba ni nini mimba inokuaje au kuna kwa vipi kuna mabadiliko yanokuaje kwa hiyo akifanya atoka kama yule mtu kidogo au na sababu kwa hatu wakubwa itampunguzia ule wasiwasi ule ndio ndio ile kokoona anakuwa na stress kufikiria mambo ni kitu gani kwa hiyo jamii mbamba ni kitu ambacho labda ni kabla ya kabla ya kuendea kuna kama ni jambo la baraka leo tabii kwanza kisherehe ndio watu wazifurahie kwa sababu kama ilikimjia mzuri kufurahia ata zile ule wasiwasi yote zile shaka zitaongezeka lakini mtu kwanza amelikubali na anafurahia kidogo kisaikolojia ndio itapunguza ule wasiwasi au au hofu. Kwa hiyo ni ni jema watu wajitayarishe kabla ya kushika ule, ule uzito. Sasa jambo e, kubwa ambayo labda ni sema ambapo wana kijengwa au gazulu katika kliniki zetu hasa wale ambao ndio zao za kwanza kwa kweli wanakuwa na maswali mengi. Wengine ni sawa, wengine ni sawa lakini umsho wa siku unaona kwamba mtu hiyo katika hali ya wasiwasi yanaaskiria nitakuwaje nitabadilika na milagano nikosome jo mtu kesha mimba anabadilika anaweza system alikuwa mbamba anakuwa wengine ndine ziko hazina tadoa lakini ndivyo baadaye anatoka madoo so ni tumbo linatoka mchizi mchizi alikuwa anova ngoo za ile game sahihi kuvaa kwa hiyo wengi wanakuwa kwa nini tarisa ajayawazia mambo yakitokea na kuwa kama anachanganyike make kama vile anahisi katika ile maisha yake ya kawaida yeyezoea angaliko maisha mapya ambayo ni ya muda mrefu uh -huh. na hiyo miezi tisa muda mrefu sana Mbali na miezi tisa kwamba kuwa ni muda mrefu lakini hapo umezungumzia kwamba anabadilika kwa maana anabadilika ki maisha pia kwa sababu baada ya hiyo miezi tisa hauko wewe peke yako utakuwa wewe na mtoto sasa hilo nalo nadhani pia huwa linasumbua katika mwanamke ambaye amekuwa mzito kwa mara ya kwanza kulikubali katika asili yake sasa mtu kama huyo daktari tunmsaidia asi msaidie ni kumweleza kumtayarisha na yote vipengele ambavyo anataka kusema uweze kukikwepa ukishiamua kwamba unataka kunza utakuta matatizo utakua naye ukishakuwa na mtoto kuna mambo mengi matunzo kumngalia atakumwa labda ata atakikula atakojana tapika wengine watoa wao anataka pia kuntapisha mtu atakayefuwa atieleze kwa watu wako hivi na hivi kidogo itamsaidia ile kuondolewa si atamnipia atafanya ataiska ata yani, ata, katika mansion kwa sababu mtu bila hizo atakua ni mbaki kila kila akiamka au la simu atakulala maki ajue utatokea nini mtoto atamkuta katika hali gani au atafanyaje na mimi ninafanya nini kwa hiyo adumu pende kama hicho shurudi lazima zinasimama siwezengu muke anayokuwa uko yuko loko pale na kumwangalia mtoto kwa mimi naamini matayarisho yale na yeye haruhari kumpa kwamba ategemea yeye kwenye issue maiche itapunguza sana matatizo ya mtu ambaye ndio kwanza alipata mtoto yani mbona lakini daktari tunaliza <tos> tatizo bado mimi kidogo linani tatiza pia eh mwanamke ni mtu ambaye mwenye huruma Ee, na hususan unapokuja mtoto mwanamke anakuwa ni mtu mwingine kabisa. Sasa katika miaka hivi karibuni tumeweza kuona kwamba wasichana wengi wa, baada ya kujifungua dokta mtoto anamchukua na aenda kwenye mfupa jalala. ambacho kwa kweli kinasikitisha Sasa hii unataka kuniambia ni katika huo wasiwasi watuakuwa na mtoto au ni tatizo lingine zaidi ya hilo Hiyo inasababu sababu yenu kwa sababu unajua mpaka kichukue mtoto uh, iko katika hali ya kawaida waani ana ya yake lakini mara umemona anempumua mtoto afu kaa moto na kwa mimi ni kwamba kuna wasiosa hivi labda cha kwanza bado watu wengi ni hali ya maisha mtu anataka kupata mtoto mtameleaje mimi sina sina viango vya kipato vinavyoweza uhakika ndio anataka na kula kimoma anataka na kutibiwa mtoto anataka kukua mimi nitapata afya kama ile labda ile aliyempa hiyo mimba ani anekana au labda labda anii nani wanakoja hana mtu wa kumsupport pia temoyo hana uwezo wa kujitegemea uh, mtu mbaya labda kidogo akupata busara au ile subira hana ile maisha ana, anapelekea kuamua kumtupa ile mtoto labda kuna, uh, kuna sababu nyingine ambazo tunazisikia kwenye balaa ya askana ambao ni wanafunzi anapoda anaskania baba jaribu kuficha na hataki bwa shule akajua njia tukozoshwe konjea rais kuona yeye kuendelea kusoma zake salama maisha shule kama wengine akijifungua anaenda kumtupa anakaa na mtu ambaye wa kawaida ana ana mtoto lakini kubwa ni hilo tu ila hali ikimaanisha na kuna wengine pia wanakuwa wanasema kwamba siko tayari mtoto, mbaya kusoma, mbaya kufayani, kwa mtoto ndio kusoma vinda kufanya nini kwa kivaa ana mtoto wanakuwa na sababu Kiyo, ni niki sasa e, ya kufanya habari zangu moja online kwa mtu mtoto wangu kweli ndio damu ambayo natekea angalie laibu dadayo. Baada mtu kaambia anaumwa kufanya atoka na hiyo anaweza kuna kitu tataki geni. Labda katika simu yako doctor anakuwa katika uongo wa masuala haya kwa muda mrefu eh matunizi au watu kuuzulia clinic kwa mama mjane hicho inaweza kusaidia kwa kiwango gani? Tukeleza tatizo ili kwa, kwa sababu mimi nakumbuka eh mara nyingi clinic nyingi wengi wanaangalia tu unatakiwa ule hizo ufanye uzi na hivi lakini mambo mengi hasa ya saikolojia sana haya si sana sasa mimi nimechanga kwenye katika hili ulivyosema kwa ni sawa bali sana ambacho kinazungurujwa ni ile bahari ya talo ya uzito clinic shida hiyo hospitali kule mtu atiezi uje kuna pesa hapana ndio sehemu ya saikolojia ya kumtayarisha mtu kwa kweli naweza na kusema kwamba haipo sana. Ni habani watu sana ambao wanapata ile bahati ya kuletkezwa au kuwa cancel kwa jioni. Kwa hiyo labda hiyo ni changamoto kwa ile daiada ya afya hasa ile ya uzazi, kwamba ile jambo pia likiwe kipaumbele, kuliko tukumwambia le, ukampoka masiaboka, sio kuna damu nje hospitali, mtu kwa chuo kikuu au hospitali, lazima pia ni sehemu ya teknolojia, ambayo mimi nahisi ni muhimu sana ambapo ina madhara mengi kama mtu ambaye hakutayarisha kisokolojia kuhusu uzgonano kule. Labda ingeweekewa kipaumbele na wajawazito kwenye kliniki wapate elimu zaidi ya za kisokolojia kuhusu uzito na malezi baada ya kujifungua Labda katika hilo mwisho kabisa daktari katika kipengele hicho hem tu tukumbushe dalili za uchungu Sebabu, kwa sababu wanawake wengine anaweza kujisikia tu kwamba kinauma hivi, mingine akapoegea kumbe tayari uchungu kwa sababu hawa ambao hawajawahi jawai ujauzito au hajawai kujifungua, haelewi kitu gani zaidi kinaendelea. Mabadiliko kabla ya kujifungua. Labda uketupa ABCD za kutambua dalili za uchungu kwa mara ya kwanza. Kusana ni swali kumizo kwa sababu mimi karibu tu sehemu ambapo tunafanyia kazi ilitokea shida kama hiyo. Ni mtu ambaye alikuwa ya kwanza, alianza uchungu kwa kwa style ambayo mseme ambao, sio wengi ambao wanijua mwezo wanaanza kwanza kuja hospitali na kudevelops si hospitali kwa kidogo mtoka hali yake ,right ilikuwa sio nzuri sasa labda nianze na yale dalili ambazo watu wengi wanakuwa hawafikiri unajua itafikia yule modo wa kujifungua moja ya dalili ambayo inaashiria sasa uchungu unatoka kwanza ni ile tupakupasuka basi ile kupasuka wengine bwana wanawahisiya maji baada ya kutoka mengi kwa mpigo ndio hiyo kama tupakupasuka basi nyingine siyo hivyo mara nyingi maji yanatoka kidogodogo kesi ataka mtungia nazaona kama ni majitu ya kawaida nje ya kizazi. Kwa hiyo akaamua kwamba nisende hospitali mimi nasubiri uchungu kwa sababu wengi wanachojua ni yale maumivu ambayo uchungu ma uzazi na uchungu lazima wange uchungu. Eh mara asa vidim sio hivyo. Uchungu yule ule ile process ya kutaka kupumboye haianzi kwa maumivu sana. Inaanza kwa maji kutoka na sana nyingine sio mengi ambayo yanafanya tendi yeye anaumwa mwenyewe au wale anaoka na sibu za wanasema kwamba sikitu kufumua kwanza hiyo ndio uchungu uanze hospitali sasa wengine wanapoteza watoto kwa ajili kwa hiyo kwamba hiyo ni uchungu wa kweli umeanza vingine pia watu wanakuwa asikima aski mengi, mwere na wara hata kemi zangu anasema anaona wanatoka kama ute ute kuna kumpimikanana damu kidogo kidogo kama hiyo sio kienye bei ya uchungu unatokiwa hospitali labda tutemisi kusema kwamba watu waache ya tabia kwamba nasubiria mpaka uchungu uchangaye nini hiyo hiyo msemo wanaoupenda wana wanawake anayembeleza na mama na mzazi bila mpaka uchungu uchanganyeni ndipo hospitali kwa sababu ndio hospitali itapima vibaya sana utakamdangwe kuko hilo sasa hili kwa kila mwanamke ana kila binadamu ana maendeleo yaliyoundwa na Mungu kuna wengine uchungu unachukua ule muda ambao kamauelewa si saa 8 mpaka 10 na kuna wengine wachache ndio kama saa 4 hadi 5 6 alama kwa hiyo kama akiwa ndio ameboa lazima nanam na acha na kwamba mpaka uchungu um, kwa utanzania nyumbani hukuta wanajifungulia wa wanajifungulia kwenye taxi au mjiani au kwenye beti ya hospitali kwa hiyo ni njema na ninasikiza kwamba hilo watu walifungatie kwa kina moja vitu vyote kwamba uchungu kutoka mwanzo tu bora usobee kwenye kituo cha afya usijiruhusu katoka nyumbani ghafla usipopakwenda naam kwa hiyo daktari hapo unachosisitiza ni kwamba watu kuwahi sema kujifungua ama za hali au kitu cha afya na pia bado kuna wewe kaamini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaamini unapofunga, yaani ni tayari unapona kwamba nifuatelewa mtoto anataka kutoka, inabidi niye mama afunde zile kanga ka yake ile, aweke mafundo saba. Hapo kitoka hapo saka anapofika kabibu na kitu cha afya, aweze kufungua zile vifundo na mtoto aweze kutoka. Hizo ni katika zile bila tofauti. Ndio, mimi katika mm -hmm. mila ambazo watu ni lakini ni kweli hazina maelezo ya kujulisha kwamba zinakusaidiaaje kusaidia hatuwezi kuanze kuambia tu na pia hatuwezi kuzisema sema kwamba wale wazazi ni jinga lakini kwa upande wetu tunasema ni wale ambao hawezi kukusaidia yani kwa kujifungua usifue unaposema afya ya uzazi haimaanishi tu kuwa na kwa mama mjamzito au wakati wa kujifungua tuweza kukuta maumbile kweli anaonekana mwanamke lakini angalia kwa ndani sana utakuta huyu bwana anaweza kuwa na tatizo ambalo ndio linaleteleza asi asimbe ujausipoe mama Ni aloesia maneno na wa mweno katika afya ya uzazi mama baba na vijana jitambue utapata yote hayo kila jumawana na jumapili mara baada ya taarifa ya habari ya saa tano usiku hapa tv taifa natimkuzaje daktari mjiwaniza kwa sifa kabisa kuhusiana na hofu ambayo mama e, ambayo ni mara kwanza afanza uja ujauzito naweza atampata hususan katika zile siku ambazo karibu anataka kujifungua sasa doktor tutuje kwamba uwezo wa mtoto kujifungua madaietu ya pili leo hii ilikuwa ni jinsi ya kutunza mtoto mara baada ya kujifungua. wengi wanapopata vichanga vyao, wanaweza karudi nayo nyumbani sasa huyu mama anataka kumogeza tayari ana sana lakini hajui mtoto mchanga huyu anaumshoje anatakiwa kuogeza ni mara ngapi kwa siku maana msichoje kusikia kufikia wengine wanamogeza sana mtoto mpaka mtoto wapata nyumonia. sasa kidini matinga mtoto baada ya kujifungua matisia yawe vipi labda misimu ya 30 upo kama mama kwenye kwa cha yafyo hospitali ya kabla ya kuruhusiwa Uh, a oo anaokusamba mambo ambayo ni muhimu kule jinsi ya matunzo ya mtoto jinsi ya kunyonyesha jinsi ya kupiga kitovu ya mtoto na kitu ambacho kama kitunzwa katika ile nafasi kinaweza atakupoteza maisha ya mtoto ikipata uh, asili ya bacteria au pale mtoto anaweza kupata homa kali ka akawa njano kawaizuku nyinyi pumzi ikaja mpaka akupoteza maisha kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho huwa sana kabla ya kuruhusi. Kwa hiyo kitomo cha kunyonyesha ina usasi mtoto kwa hiyo ndio itakuwa ni nini? Atakuwa kutokana na hali hiyo. Kwa sehemu muda wa kunyonyesha ambao mtoto mtanga uwezi kusubiri kusema ambao ukifika kwenye kwa sababu zaidi inakuja na sana tata kundi tangao amezaliewa mitim na kabla ya sana tangao na 3 lazima apeanzewa na mshikizo huo hata kwa ile in inayotakiwa in watu ambao labda wanakuwa kama ana shida ya wakati au sehemu ambazo vya viaasa ambao hawana wajibu zaidi ya zaidi za katika hali ya kawaida kutokea tena inaweza kutokea especially ambao kwa magonjwa ya watoto wadogo. Kidogo sana ningependa labda niwe mdogo ah zaliwa. Na sana baada ya siku na rubani kwa mtu wa mko wa Ile mtu wa mko wa mjana ina sababu mimi lakini mmoja sababu ambayo haihitaji kibao ambayo inairahisisha katika ile hali ya ya kunyesha mtoto. Mtoto anatakiwa apate maziwa ya kutosha, kama maziwa yapate ya kutosha, mama hamna mtu Maji mganga yatapangwa kwa sababu lazima mtoto akabalika akawa wengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho e, kinazuilika kitaimin teknolojia sana ni moto kuilewa kwamba lazima ameanisha mtoto kwa wakati unatakiwa kupunguza hiyo hali ya kuwa kupata manjano. Tengine labda wengine wanatajiabukutangana na zile kuna aina kula. kama mtu ana tatizo lolote lazima aone akubali hawaendelee mtoto tunazio yake tu atalieni kitu kingine kwa sababu za mwazo ili kuepuka na harufu ambayo yawe yanazulika mtoto mpate. Kawaida hiyo elimu ambayo unawapewa kabla ya kama mtu anaifata na kusindikiza inapunguza matatizo mengi au wasiwasi mwingi ambao mama mjia mzito anaza baada wa ya kujifungua na kuzoka. Ila tu ya kusindikiza ni kwamba utakapona bariliko watu la mtoto jebu kuomba ushauri kwa watu wa raha si sana kuweza kuendelea mbali mbali si ngazi yako leo kwa, kwa sababu ndio mtoto wako e, e, na ni wako ye alipata shida gani. Kwa hiyo sjambo alipata yeye, maana ndaba haikufanina yako. Akachukua kama ya ya ujumla akamwambia kwa ni mtoto huko unamputa sisi mtoto wako. Kwa mama ambaye amejifungua kwa mara ya kwanza, huyu ndio atosia mtoto amejifungua lakini leo siku ya pili maziwa hayato Na mtoto analia kulisheni. Sasa huyu mtoto ambaye ameshindwa kunyonya au anakosa maziwa ya mama yake, apee kwa ni hali ambayo inakuwa kwa malaria sio kwa kwamba malaria ndio inakuwa inatoki. Na mto kwa kiasi mmoja ndio kukosa kupata mazao ya kutosha sio tatizo kubwa ni haizikusumbua sana lakini kama ni kweli basi ya tatizo tatatu majiwa yatoki itabidi ajitume kitafasi au ni sie kwamba na watu wanatakiwe pewa maji aya yanabidi ni siko sema kwamba ni maziwa fulani tu kutokana na mazingira yalivyo watu wanakoishi na unatona ndio atasema hapa hii DSM mama kwa hiyo ni bora kama mzio ya toki mtoto ndio usikie atire asaitoke kichache asha atairekezo cha kumpa ile mtoto yeye sasa ndio ile ambapo kwa kupoteza mwangimko wa sekunde ya tosi na pia kuna watoto wengine daktar sisio linatoa mazoezi vizuri lakini mtoto analia yaani mpaka anakera sasa huu ile utasikia kwamba jina amelikataa au nini sasa hii nayo mtoto anaibia kupitiliza si nafahamu kwamba mtoto analia si ipo analia kufikiriza yani, mpaka mama au kulala mama yuko fanyei hii hasa huonekana tabadisha na nini ukimpima hana homa wala nini uliyekupa usizukataa kwa sababu kama ukizidi sana mara nyingi huwa kuna tatizo hivyo kama unaposoma kwa mata zingine mazee anatoka kimficha analia onee moja ya sababu mtoto labda mtoka na mzee hayapati ninavyotakiwa au havuti ninavyotakiwa au ile mtoto ya mama haijakaa vizuri kwa sababu mtoto havuti au mama hajamweka mtoto vizuri ile kwa kukamata yote tunakukuta. Kwa hiyo kama kweli unajua hapo inabidi uzite zinaangalia. Kitumika vizuri ya mama anajua kumwika mstari vizuri kukamata ile singo yazo au picha ya kuweza kukuta ile naziwa kabla ya kufikiria ngongo. Mimi نقولa kuna kuwepo ila kukizidi sana nguo ya mto anapeka mtoto kitu cha section hii pia mtoto wachanga mara nyingi wanaenda kwenye tumbo tumbolone yanakuwa inajia gas. Mtoto anapovuta na kwa anavuta na hewa. Kwa hiyo hewa ikijaa tumboni tumbo liko kama inalikuwa na hivi wanakuwa wanisikia maumivu na wanakuwa wanalia regia sana. Kuna mtu ambaye alishoe kusema kwamba mtoto amepata nyumonya baada ya kuugishwa ana nyingi. Mika kwamba kwamba la Dar es Salaam na mtoto na namwakili kwa kiangukio kile. kwanza hii ni sasa kwa mba joto ninalolisikia mimi na mtoto naye nalisikia vile vile mtoto kama mtoto akishazaliwa kwa mtibabu baada ambayo yanakuwa adija adija kuwa yani kufanya awe anaweza ku hiyo kupoteza, kupoteza joto la mwili ile baada ya muda kisha siku nzima baada ya anakuwa anaifikia anakuwa kama mtu mzima kwa hiyo anakuwa haiwezi kupoteza joto kama mtu mwingine ndio maana mtoto ambao unazalishwa kabla ya siku unataka kuonao kwenye ile zile jumba zangu kuna ile moto au una za moto au heater zao kwa kwa pete joto kusabu ziada kwa sababu milio bado haijakamilika kuzuia kupoteza joto la mwezi. Hiyo kuogosho kama inasababisha pneumonia yani wewe ni sai. Labda kumtobogesha mtu kwa maji baridi sana. Hapo ambako na mimi watu wanaelewa uvuguo mgosha mtu mdogo maji baridi. Kuniambia hiyo uvuguvugu ese ya moto sana. Ukifanya hivyo kwa nini mwanzo ni kama inoje katokeeni na kwa kawaida baada ya mtoto aoge mara ngapi sio siku ngalau mara moja mtoto lazima ooge mara moja au mpaka mara mbili hapana sikizeni ili mtumakombe si moge si ya mmooni sio sahihi ni nini bige aoge sababu kama tu mazalwa ametimia atakuwa anatoka jasho anachafuka ndio kuoga mmoja au sasa na mapindo yanatoka mbaya aogeshwe afanywe usafi pia inaweza ngapi ikampelekea e kaogua maradhi mengine na kuna wale watoto ambao wanazaliwa na magonjwa Unafahamu msingi malaria mtoto anaweza kuzaliwa nayo. Na mwingine anaweza kuzaliwa na dandaniki. Na marazi marazi maradhi Sasa huyu tunamsaidiaje mtoto? Mama anarudi nyumbani na mtoto wake lakini tu, mtoto bado yeye mgonjwa labda yuko katika treatment. marazi mzuri maradhi mengine ya kawaida kama ukimpekana kuna yanakuwa yanadaliwa. Kama mtoto msoweo malaria bahati mbaya baada ya muda tu utaona anaanza ku pata homa au kidonda kwa njano hiyo dalili ni za ule ugonjwa itanza kuonekana. Kwa hiyo ndio maana anasema mama lazima aelekezwe kwa mtoto kikaoja anakuwa hivi. Ukiona kuna mabadiliko si kitu imepanda anakuwa njano, anakuwa hazi pumua vizuri, anatokiwa alifikisika mtoto kwa afya maruni yule ilikuwa kwa mikondole mtoto ana gani Muhimu kuomba mara unapona mabadiliko ya mtoto kikitokea kwa kusoro kujisikia mkononi mkononi ni kwamba ile ndiyo hapana. Nikawa naweza kwa mtu akakupotosha, ukapoteza ule muda ambao umetokea umekesha mpoto yuko kona shati. Naam, sasa ni daktari Mnarikaguta ambapo amefafanua mingi katika madate ya leo. Labda doktor kwa kumalizia kabisa, ni mto wako kuhusiana na swala zima la hofu kabla kujifungua pamoja na matunzo mara baada ya mtoto kuzaliwa. Ufungu ni kwa sababu watu wote ujijenge tabia na kujitayarisha ni jambo kabla ya Kupata maelekezo au kupata hadari hiyo jambo za zile jambo mabadiliko yote hizo zetu haiwezi kuifahamu na kuelewa kwa matokeo ya kabla na Kwa njia hiyo itampunguza huyo anayefuika kama atakuwa na habari fulani hata kimtokea anakuwa haiwezi kustuka huko kinyamkio. Pia kama kama unasemwa mwanzo je jambo la kujiana jambo la haraka mtu anatakiwa alipokelewa kwa ustahia akifanya hivyo itapunguza ile utakuwa sio kununua mungu mmoja na muzi na ubeba mziki tisa itakuwa yes. Kwa hiyo naa nina kuambia ni taarifa muhimu sana hii ili yote Radhi zote hizi stoke. Naam, kizazi ni taarifa ni muhimu iliweza kuepukana na mambo yote hayo ambayo, e, ambayo tumeyotangaza leo hii. Na doktor mnawari kaguta, akizungumzia kuhusu zomada ambazo tumezipeta leo mbele yako. Mimi ni mpendwa mgonjwa nikutii tu wote sote kaza kikundi kingine kwa heri. Mm.